Det er en kendt sag, at stormagterne indbyrdes konkurrerer om erobringen af verdensrum. Forløblig begrænset til vores eget solsystem. Det er nok mindre kendt, at Sprots Atomforskningsinstitut, et sted i Syldavien, har henvendt sig til videnskabsmænd i forskellige lande. Forløblig er hemmeligheden ganske velbevaret, selvom visse interessante enkeltheder er begyndt at sive ud. Og i byen snorre i nabostaten Badurien, Indsamler efterretningstjenesten flittigt alle oplysninger. Ærligt talt, vi er ikke noget ret meget videre. Mammut arbejder, men egentlige resultater kendes endnu ikke. Mm. Hvad har de der, herr Baron? En liste over personalet i det såkaldte store magasin. Vores agent K-27 i ministeriet har taget mikrofilm af det hele. Glemmerne fortrænligt, kære baron. Denne K-27 har sandelig ikke spildt tiden. Vi kan vente prominente gæster til Syldavien, siger jeg. Man er altså ganske godt underrettet i Bordurien. I hvert fald bedre end Tintin og Kapten Hatter, der i dette øjeblik vender hjem til Møllenborg efter en længere rejse. Men det er jo Herren og herr Tintin Nej, hvilken de overraskelse Er velkommen tilbage Goddag, goddag, goddag, næste. Og Herren har, har det godt Og, og herr Tintin og, og begge de her har forhåbentlig haft en god rejse Tak udmærket, men vi er næste. næster Jeg er død, har man Så det er ret at komme hjem og se Altså står vel til. Nå, hvordan har Torne Sølge? Har han ikke skrevet til dem, kaptajn? Han forlod Møllenborg for tre uger siden. Er han rejst? Jeg vidste. Professor Torne fik besøg af en herre med fremmedartet axang, som han talte længe med. Og så pakkede han kyst sin koffert og rejste med denne fremmede... Tæh, ja, og det er katten Nu skal jeg åbne Nej, frue, det er ikke at Nej, det er dørklokken Tæh, hold dig for den kat Et telegram til herren Hva? Selke en idyl at komme hjem til Det er måske et lykkedesende telegram Hva, lad mig se Er det noget vigtigt, kaptajn? Er i Syldavien. Stop. Følg efter med Tintin. Stop. Telegrafier ankomstdato til følgende adresse. Og så står der noget syltavisk krav, Det er fra Tone Søl. Hvad bestiller professor Tone Sol i Syldavien? Ja, det vil ikke. Det får vi opklaret. Næste. lad være at slippe bagagen ind. Vi tager sted igen. Ja, så er vi altså undervejs igen, Katajn. Hmm. Har du læst den her brochure fra Sydhavien? De eksporterer mineralvand, de gifblander. Det er nu ikke det, der bekymrer mig. Hvad ja, findes der, der er noget, der er været? Jeg tænker på, at Tonnesold ikke selv har skrevet til os, som han lovede. Ja, ja, man er der der til Hvem siger, at telegrammet var fra ham? Nå, nej, det er sandt nok. Er det det uløseligste, du har brugt den, er Deres whisky her. Jo, no, stop, stop, sands. Ikke det der. Væk med det. Hvilket her? Det er kun mineralvand. Kun, siger de. Der skal ikke en drop mineralvand i min whisky. Vi er ikke i nu. endnu. Vi nærmer os nu Sydavien, og vi beder dem spænde sikkerhedsbælterne. Tobaksrygning er ikke længere tilladt. Montonuzal er her for at modtage os. All passengers to Paris via Sprotch, please contact. Har de noget, at fortalde det Spiritus? Det er dyrt, min herre Det er altid kun mineralvand Pas kontrol Aha! Er de Tintin og Kaptajn Haddock? Ja, og vi nægter at betale flere afgifter En ven af dem kunne ikke komme Han har sendt mig med bilen Deres bagage bliver ført ud nu Læg mærke til de to Seppo har allerede lagt sin hånd på dem Det er jo herre, Tintin Vi har fået både chauffører og tæner Bare på af at vi bliver skygget, kaptajn Der er en bil lige i hælene på os Nå, ja, det er Det er bare nogen, der også skal til Klov, ligesom vi Nej, for nu drejer vi af mod Spots, Og bilen er der stadig Sprots? Hvad er huden, skal vi til Sprots efter? Det får vi måske opklaret For nu bliver vi stanset Stop, stop En tjekoskub, blamsk Hvad? Hvad, hvad? på den måde, I byder turisterne velkommen I det her solavandsland? Kontrol her. Papiri, revision. Her er vores pas. Ja, jeg er tørstig. Vladimir, snæl Ein Døst und flas klovas. Nå, der er da stadig noget service. Sukkervand, det er en fornærmelse. Hvis jeg var diplomat, så betyder det kring. Sådan en øh, sæt damsbrøkkefører. Ja, har et lomteklæde, kaptajn Tørdan nu. Vi må videre. Og bilturen fortsætter. Med stop hver kvarter, Fornyet kontrol af papirer og overvågen af biler og helikopter. Men om sider kan Haddock og Tintin stige ud i en underjordisk garage. Se den bygning. Vi er kørt ned under jorden. Hæ, man skulle tro, det er en krigsførende nation. Døren åbner sig automatisk foran os og lukker igen. Velkommen, mine herrer. Møder jeg præsentere mig Frank Wolf, ingeniør for professor Tundesold? Glæder mig. Haddock. Øh, sig mig, Wolf, hvad er det for nogle gorillaer, der efter os, helt fra Lufthavnen? Det er skamikke-gorillager, det er seppermænd. Nå, no. og hvad er seppermået hos for en fisk? professoren vil nok forklare dem alt. Denne vej, mine herrer, åh, undskyld, jeg havde ikke set deres lille hund. Professor Tunnesol. Professor Tunnesol! Ja, så er vi færdige med at afprøve min plexisglasjæl. Ja, den er både solid og støjfri. Herre professor, der er gæster. Ja, helt rigtigt. Ja, der er slet ingen revne. Deres gæster er kommet. Tak, tak. Det er det, det, behøver de ikke fortælle mig. Jeg har selv konstrueret den. Jamen, har jo gæster. Kaptejn og Tintin. Hvorfor fortæller de mig ikke det straks, Wolf? Det er rart at se dem igen, professor. Næ, ja, ja, jo. Det har de sandelig ret i. Men sådan behøver det jo heller ikke altid at være... Det er sandt, ret sættende igen. Hmm. Ja, det er udmærket, alt sammen, Men jeg vil gerne vide, hvor fejler vi os? Har Wolf virkelig ikke fortalt jer det? Nå, nå jamen, nu skal jeg forklare det hele, og så viser jeg rundt på fabrikken. Og så får Tintinn og Haddock en rundvisning i Sports Atomforskningsinstitut, en af verdens hemmeligste arbejdspladser. Og det er naturligvis klart, som blik at det alt sammen kun sker med fredelige, humanitære formål for øje. Ha! Det ser vi alle sammen. Men imponerende det altså Og regeringen, som har inviteret mig til at arbejde med på projektet, har bedt mig lede den astronomiske siden af sagen. Hvem er så denne ingeniør, Frank Wolf? Han hedder nu Wolf, og fornavnet er Frank. Han er ingeniør. Vi sammen vi jeg afslutte projektet om den atomgrævet raket, som skal føre os til Månen. <laughs> til Månen? Ja, det er godt, Til Månen fra det her land. Månen ikke, de har fået for meget mineralvand. Nå, de er tørstige. Jamen, nu skal jeg skænke op det? glæder mig, at de blev lige så begejstret for mineralvand som jeg, kaptaj. Til morgen. Nej. De tager vel passagerer med på deres lille hus nu, Ja, naturligvis. Hvorfor skulle jeg dog ellers have tilkant til tænder dem? dem? Hvad? Mig? Tintin mig? Med dem til morgen? Jeg Er de rigtig slå, mand? Skulle jeg jo op i en måned en sømand som jeg i min alder? Aldrig! nogensinde! Tak, kære kaptajn. Det glæder mig oprigtigt. Jeg vidste jo, jeg kunne stå på dem. Undskyld, herre professor. Og herre Baxter. Jamen, kære Baxter. De skal hilse på mine gode venner Tintin og kaptajn herdag, som lige har lovet mig, at de tager med til månen. Det glæder mig. Professoren har fortalt så meget om dem begge. De er sandelig modige, må jeg sige. Baxter er direktør for hele foretegnet. Men klokken er mange. Nu skal jeg vise dem deres værelser og sikkerhedsforanstaltningerne. Vi må jo gardere os mod spionage og sabotage. Den næste morgen mødes Tintin og kaptajn Haddock med Wolf i laboratoriebygningen. Godmorgen, mine herrer. Professoren har meget travlt. Så han har bedt mig at vise dem rundt Hvad er det klunt, med til os? <laughs> Det er arbejdsuniformer Det må de tage på, ellers så på SEPO Se på? Det navn hører vi hele tiden, hvad er det? SePO! på. Er det politi, der holder øje med os alle? Mm. Jeg, jeg behøver ikke nogen bange pige Jeg bare kunne klare mig selv Og kravledrækken der, det kan de også godt beholde Givet jeg kunne give dem dispensation, men Sebo kræver det. Man ved i udlandet, at vi er ved at konstruere en måneraket, og spionerne interesserer sig stærkt for den. De er måske til med folk her på stedet. Hvor er vi så nu? Jeg ja, ser, de her omdannes uran til de stoffer, der skal bruges i professor Tone raket. Stabel uranbar, kemiske ekstrakter af disse. Ja, forstår de noget af alt dette? Ja, selvfølgelig, tror Stop! Kontrol! Og nu må vi føre os drakter, der beskytter os mod radioaktivitet. Se, til, Der er også lavet en pragt til dig. Kølevandet. Kald En tyk betonmur. Nå, oh, for syv, Uh, hvor længe skal man gå rundt i det her karnevalsudstyr? Støt du der, kaptajn? Ja, Hvad for hul tror du ellers, jeg hyldet op? Tænk, er det ikke komisk? Projekterne til en af forsøgsraketterne er forsvundet fra mit pænskab. Forsvundet! Ja, og det kalder de komisk, professor. Ha! Ja, forfærdelig komisk, for kun Baxter, Frank Wolf og jeg kender koden til skabet. Her professor, hvis de hermed antyder, at... Akkurat. Og da det jo heller ikke kunne være Baxter, ja, så kan det jo kun være mig selv. Nu kommer det komiske. Jeg havde i ren distraktion lagt den ned i en papirkurv. Puh, ja, til en forskrækkelse. Det er det selvfølgelig lov til at mene. Men selv blev jeg nu temmelig efterstrækket. Øh, og så forlader vi for en stund vores venner, mens professor Tornesol demonstrerer en miniatyreudgave af den raket, der om kort tid skal føre dem til månen. En uge senere, sent om natten. Hallo, central. Ukendt fly nærmer sig den forbudte zone fra selv. Central her. Alarm, luftværn og jæger i skadrille. Larm. Centralsport kalder uidentificeret fly, sidste advarsel, vi åbner ind, hvis ikke det var nok. Hallo, hallo, faldskærmet observeret, på radarskærmet. Hvad er der sket? Jeg er vækket af kanon Et ukendt fly har overfløjet den forbudte zone og nedkastet to faldskærmsfolk. Der gør os alt for at finde dem. Imens må vi andre. Baxter her. Falskærmsfolkene De er allerede fanget Begge to Hvad? græker I nationaldragt lidt. Ja, før dem straks til. Jeg protesterer på det kraftigste Ja, og jeg vil endda sige på det aller kraftigste De panger, de pang De her Jamen jeg Æ, stille Lad mig overtage afhøringen Hvorfor kom de her til med falskærm? Og hvad skal den montering forestille? Hav, de skal tale af bødet om deres lands nationaldragt Mit lands? Det er jo græske dragter, de har på Og så er den til at og kludret i det Desuden er vi aldeles ikke kommet med fejlskærm Det er slet ikke vores stil Nej, der er helt anderledes stil over os Undskyld, herr det Dette her, det må være en fejltagelse Jeg kender de to her, de er ikke spioner det er ikke politifolk Men hemmelige Yderst hemmelige forstår de. Vi er udsendt I en særlig mission For at overvåge vores landsmænd Her på pladsen Må jeg se deres papirer? Ja, det ja, Vi havde en gang Men de er altså blevet stjålet Jeg kan jeg roligt stole på dem her Basta. Jeg ved bestemt at de siger sandheden <hælde> Ja vel Udmærket Eftersøgningen af faldskærmsfolkene fortsætter. Med Dupont og Duponts ankomst til den sydaviske raketstation bliver der livligt. Man kan vist endda sige særdeles livligt på fabrikken. Men de to faldskærmsfolk, der blev kastet ned over den forbudte zone, er stadig ikke fanget. Og på en tur op i bjergene bliver Tintin dag slået bevidstløs og bragt til sygehuset. Er det alvorligt med ham, doktor? Ej, heldigvis. Jeg i blikket han med fuld bevidsthed, så de kan tage med ham nu. Ha dog. Og herr Baxter, tak for det, I kommer hen så hurtigt. Fortæl os, hvad der skete. Jeg husker ikke så meget. Jeg var oppe i bjergene og, og fandt en luftkanal, der fører ned til fabrikken. Og så så jeg pludselig et glimt af en af falskamsmændene. Det går i hvert fald ud fra, det var. Jeg rådte ham an, men i samme øjeblik hørte jeg et skud og mærkede et frygteligt slag i baghovedet. De banditter, som en flok bisser. Jeg var ikke for fingre i de bøller. Mm -hmm. en luftkanal til fabrikken. Den er ukendt for mig. Dette kan betyde, at faldskærmsfolkene står i forbindelse med en af vores folk. At vi hele tiden har været udspioneret. Ja, alle vigtige dokumenter har kunnet affotograferes og smules ud. Hvad gør vi nu? Vi fortsætter eftersøgningen af spionerne og af forberedelserne til afsendelsen af forsøgsraketten. Men se nu hurtigere komme til hægterne igen, Tintin. En uge senere på dagen for forsøgsrakettens opsendelse er til alder på højkant. Vi befinder os i montagehallen. Nå, professor Tornesol. Alt er parat at baksa. Afskyddingsrampen er færdig, pontagetårnet fjernet og startledningen tilsluttet Øh, Basker, se, hvem der På ingen måde, vi er faktisk klar Tintin, jeg troede de lå i sengen endnu Intet kunne holde mig her fra i dag Men det er jo Tintin Klar til nedtælling, alle forlader, alle Hvilke? Åh, ja, vel. Alle forlader montagehallet straks Alle mand er på deres post Nu venter vi kun på selve opsendelsen. Her er kontrolbordet, hvorfra vi dirigerer alle apparaterne, som styrer raketten <tryk> Det ligner at klippebordet med indbygget klaver Lidt alvor, mine herrer Nedtælling 30 sekunder Tintin trykker om lidt på knappen, som frigør raketten og starter den højre atommotor. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Observatorium til kontrolrum. Alt flatmæssigt. Og XFNR6 begynder sit bane. Nu forsvinder den ud af vores synsvinkel. Skal ikke snart være Observatorium til kontrolrum tilsluttet af to motorer om 5 sekunder. Jeg synes jo nok, det var lettet. Nu aftræder jeg. 3, 2, 6, Majestæt 3, 2, 7. Men vent, der er noget galt. Nu kalder observatoriet, men man har ikke fulgt min instruktion. Ja, 3, to... 2... Jeg det ikke. Raketten er uden kontrol. XFLR-6 er blevet overtaget af en fremmed radio. <tryk> Om lidt falder appelsinen i vores turbær. Fint arbejde, herre <tryk> Baron. XFLR-6 adlytter os ikke. Den bliver med andre ord styret af en stærkere radioimpuls end vores. Hvis vi ikke skrider ind... Hvad så, Professor... Så, så falder den i hænderne på fremmede magter det, det er en ulykke Det må forhindres ja. Observatorium til kontrol XFLR 6 er eksploderet Inte ver at observere og åh, oh. oh, slid og slæb bødelagt Jeg bragte min egen opfindelse til eksplosion Det er da en triumf, professor Alt fungerede jo præcis. Raketten styrer jo ud. Månen, og så ind. Ja, godt, godt, de har ret, ja. I morgen starter vi på den rigtige raket, den ægte, som skal føre os til månen. Bravo! Bravo! Bravo! Der går 14 dage. Sig professor, denne lille månetur, var det længe nu Det er muligt, men i deres tilfælde vil jeg nu anvende kamp for spiritus. Ja, det drejer sig ikke om kamp for spiritus, men om månen. op og gnid det godt ind. Jeg taler om deres månerejse. Det forstår jeg så udmærket, men der er intet så godt som kampfortruffer. Når jeg må løbe, jeg er travlt. Og der går to måneder. Nu prøver vi rumdragterne, Her er hjelmen, kaptajn. Jeg ligner vel en fisk i der kvar. Først og fremmest skal vi nu prøve at sætte lufttrykket ned. Vi begynder med at tømme rummet for luft. Og befinder de den dårligt, siger de straks til. Så kan vi stanse forsøget. 50 grader under 0. Har de det godt herinde? Prøv at bevæge dem lidt. Bevæge mig. Jeg skal måske stoppe stum... hovedet. Jeg... Hav, nej, hold op med det her. Help! Moe. Tag kom her, du kan alligevel ikke fange dem. Frygteligt. De må være sluppet ind i kaptajnens rumdragt. Hvorfor sagde de ikke noget, kaptajn? Tag Jeg råbte og skreg og bandede, men de hører jo ikke efter. Hvor tående så? Radioforbindelsen har været afbrudt, men... Uh... Hvor er var det så? Sig mig, uh, DuPont, uh, kan du også se små mus eller... Uh, ja, mus? mus! Der er mus overalt til! Ja, kaptajn, vil de man noget? Ja, nu kan det være nok! Jeg har fået nok af deres fjollede forsøg. Jeg er træt af at være legetande for deres nævne nedbrudte mus. Jeg har fået nok, for Jeg har fået nok, jeg rejser hjem nu! Og så kan de gå rundt her og spille sprallemand lige så meget de har lyst. sprallemand Var det sprallemand de sagde? Kaldte de mig for en sprallemand nej det er dog for stærkt. ja altså, det var jo ikke sådan en. Nå, så jeg er en spreddemand Her arbejder man som en gal i månedsvis Bare for at høre, at man har spillet spreddemand Nå, man så hører du Professor, men. jeg er helt sikker på at... der, Så jeg er Og de her ved tegnebordene De er måske også spreddemænd I månedsvis har eksperterne brugt deres hoveder For at jeg kunne spille spreddemand bevar sig så altså, undskyld ikke. Jeg mm. mener jo bare de... ja, det er ikke jeg hørte hejt der tydeligt, at de sagde, sprændemand Hop op i vognen, vi kører, følg med, Tin Tin Jamen, stop, de kan ikke høre herfra uden tilladelse Væk, elendige kryb. jeg skal frem, Tat de forstået. det Jeg skal vise dem, hvordan en mand kommer ud Stop, Hold lukke Luk bordet en Jeep, ført af professor Tone Soll, forlader fabrikken uden tilladelse. Lad Sprejlemanden køre. Ja, Nå, her ser de måneraketten. Den, jeg har fremstillet. Og så kalder de mig for en Sprejlemand. Øh, det er imponerende. Nå, dog. Og nu går vi op i den, Ja. Her har vi først Ganske godt udtalt af en Sprejlemand, ikke sandt? er dappels, og, og hvad bruger vi så alt det der så til? Navigations- og kontrolinstrumenter. Her alt sammen, alt, var en sprallemand har brug for. Men det får de lejlighed til at gøre dem fortrolig med om kort tid. Helt fantastisk. Ja, det er det, må Jeg sige. Jeg, jeg, jeg er... Oh! Gør, gør de den slags med vilje? Blot der er den mindste chance for at komme galt sted, falder de over deres egne ben. Måske er jeg sprallemand, men jeg ser mig dog for. Bare du nu ikke har såret ham, kaptajn. Og her har vi de køjer, vi skal ligge på. Vandbeholderne og kulbrintebeholderne. Pas nu på, kaptajn. De brækker jo snart benene, store klasmajor. Øh, han er virkelig stødt på manchetterne. Og her er slusekontrollen. Veddelse til professor Thornesold. De bedes opgående vælge dem til ledelse. Godt. Jeg må forlade den med et øjeblik. Åh, ja, ja, au, au, professor! De kommer det ikke til skade. Hvad skete der? Støt, støtter han hovedet? Ja. Her er der sprælder, professor. Hvem er man de? Hvorfor er de klædt så latterligt på? Nu leder han pludselig spag. Det kan være alvorligt. Hurtigt, kaptajn. Vi må have ham til hospitalet. Og det viser sig, at professor Tornesold faktisk har stødt hovedet temmelig alvorligt. Lægerne mener, at han lider af hukommelsestab, og han skal blive rask igen hurtigt. Han er den eneste, der kender motorens konstruktion. Hmm, ja, et vanskeligt tilfælde. Mine kolleger og jeg har ikke mistet håbet, men... De kan forhåbentlig kurere ham, doktor. Ja, kunne ikke hjælpe til med at adsprede ham lidt? Minde ham om hans fortid. Det vil måske give ham hans hukommelse tilbage. Jeg går ind til ham nu. Professor? Kaptajnens landsted? Husker det ikke, næster? Og den gang vi var i soltemplet? Må jeg spille en plade for ham? Nej, det, det er det ikke. Så hedder hun på ham, jeg. Lad mig prøve. Først laver vi soldater. Huk, to, trek. Huk, to, er De... Vagt. Vagtens. Skift af! Ingen reaktion. Vi må med med et alvorligt chok. Jeg prøver med kanon, -sæt. Det er sat. Han er jo en smule tunghør. Men så bruger vi skrabber og midler. Og overnaturlige midler. Fast på, det sol. Jeg er et... Sprytelse Hva? Ja, nu kan det snart være nok Han kan ikke engang blive bange for en marmorstatue Men hvis han tror, at det må være mig og at rende her og spille Spraldemand Så... Sprallemand. Hvem sagde Spraldemand? professor, det, det, det var jo et eksperiment jeg hjælp Jeg forlader en undskyldning jeg, hjælp. Jeg tror, han er rask sol er helbredt, og det er en nyhed, som vækker opsigt overalt. Også et sted i nabolandet. Meddelelse fra K23-chef. Stormagasinet. Jeg håber, de er lidt bedre denne gang. 23-301. Mammoth har fået hukommelsen igen. Udmærket. Kaskalot har gjort os en stor tjeneste. Send straks svar. Operation Odysseus fortsætter. Udmærket, chef. Og vores folk i den forbudte zone? De har deres instrukser. Obersten venter utålmodigt. Og en uge senere. Baxter har en vigtig meddelelse. Sebo har arresteret to mystiske personer, som forklarede, at de var bjergbestigere, der var faret vild. Men det svar, det får vi jo altid. Og er ellers alt parat? Alt er parat, også set fra månedragten til hunden. Så mangler jeg kun at ønske dem alle tillykke. De har overvundet alle tænkelige vanskeligheder, der hidtil har gjort vores månetur umulig. Mange tak, herr Baxter. Æh, undskyld, professor, men... Øh, øh... sig frem, kære kaptajn. Vil de spørge mig om noget? Ja, de er ikke døv mere. Døv? Om jeg må være fri? Jeg har de aldrig været døv. Højst en men Æh... nu har jeg lavet mig en lille høreapparat. Hvad kunne ikke have sagt det straks. Jeg har ikke mere samme tilbage til, til at råde dem op med. Det har de jo heller ikke brug for mere, kaptajn. Man er nu så langt fremme, at der kan bæres proviant ombord i måneraketen. Hvad har de dog i alle de tunge kasser, kaptajn? Hvad? Nå, det er bare kasser. Det er ikke noget særligt, det, det er bare det vigtige. Jeg beklager, kaptajn. Spiritus er strengt forbudt ombord. Og hvad er der så i pakken der? Ja, det er det tobak til min pive. Beklager kaptajn Røning er forbudt ombord. Vi kan ikke frose med den knappe ildbeholdning. Ja, vel. Så de tror, at jeg tager med på deres fyrvageri. Ej, De kan rejse uden mig. Farvel. Ja, Nå da der, kaptajen. Er de vrede? Ja, man forsøger på alle måder at spæde for mig. Men nu kan det også være det samme. Nu kan det være nok. Mit beslutning ligger fast. Jeg skal i hvert fald ikke med til Men Det forstår vi da så enderligt godt Hvad mener de? Ja, altså de gør klog de ikke at tage med Det er alt for risikabelt og, og så i deres alder Jamen det er jo det rene vandenhvid Ja, det er lige mine ord Jeg mener også i deres alder Nåh! Hvad er der galt med min alder? Risikabelt! Så Selvfølgelig tag jeg med og jeg sender jer tos blejse et postkort fra munden Og om aftenen samles man foran raketten Her Baxter, de ville sige et par ord til afsked <clears throat> Øjeblikket er inde Ja, jeg har advaret dem alle om de farer, der lurer Fjenden kan forsøge at vildlede dem med falske radioinformationer For at prøve at tilegne sig vores raket Vær de kun rolig, hr. Baxter. Så foretrækker vi at blive til enkeltgjort sammen med raketten <laughs> Veltalt, ja Farvel, mine herrer Ja, ja, misunder dem virkelig chancen Ja, så hvis de misunder os Så kan de jo få min plads De er alt for venlige, kaptajn det kan jeg slet ikke tage imod Farvel, Tintin Farvel, Wolf Mange tak for deres tillid, her Baxter. Kom sagt mine herrer du har mange bøger med, kaptajn Ja, jeg tænker på at udvide mine kunskaber lidt, mens jeg ud på turen gensyn, kære jord Terningerne er kastet De er nu spærret inde i det, der nemt kan blive deres gravkammer Hallo, månearketten kalder jorden, hallo Hallo, hallo, jorden her Nu fjerner vi montagetornene. Alle forlader startområdet. Tænk, hvis jeg har lavet en lille fejl. Det er umuligt, men det vil være en katastrofe. Jeg har oplevet mange eventyr. Dette her kan blive det sidste. Øh, det er mig. Jeg har skrevet Turen Sols forstanden tilbage. Jeg er stor og kloven. 20 sekunder. Det er en hvor kommer disse dumpe slag fra? Åh, det er jo mit eget hjerte. 4, 3, 2, 1, 0! Johan kalder. Observatoriet kalder kontrolstationen. Raketen er nu 800 km fra jorden Start motoren stanser og aflyses af den almindelige atonmotor. Johan kalder. Hallo. Hvorne raketen? Johan kalder. Er her bedste. Enlig. Er der stadig ikke radiokontakt? Øh, vi bliver ved med at kalde dem øh, stadig uden resultat De kan jo have tabt bevidstheden i startøjeblikket Bliv ved med at kalde Hallo, jorden kalder måneraket Kalder måneraket Observatoriet til kontrolstation Nu, 3.42 kilometer fra jorden hastighed 9.153 meter i sekunde Far fornøber nummer 8 Johan Caller, Johan Caller, kom ind, måne raket Johan Caller, Johan Caller, kom ind, måne raket Johan Caller, Johan Caller, kom ind